Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Буду вдячний, якщо ви це поширите, поставите лайк або прокоментуєте. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 41. Можна я це зніму? Дейл показав Єгеру камеру. Той сидів біля води і вмивався на вечір. З дробовиком, готовим на випадок біди. Вілл плюнув у воду. «Маю визнати, ти наполегливий». «Гаразд, знімай. Керівник експедиції чистить зуби». Захоплюючи. «Та ні, справді, мені просто потрібні деякі такі штуки». Ніби фон, щоб глядачі зрозуміли, як насправді жити серед... Він помахав рукою на річку та навколишні джунглі. Серед усього цього... Єгер знизав плечима. Ну, будь ласка. Зараз якраз буде найголовніший момент. Я вмию смердюче обличчя. Дейл зробив кілька кадрів, на яких зобразив спроби Єгера... Використати Ріо де Лос Діос як ванну кімнату. В якийсь момент оператор опустився у воду та став спиною до річки, щоб зняти низький кадр. А Єгар десь в глибині душі сподівався, що зараз підпливе п'ятиметровий кайман і відірве Дейлові яйця. Але не пощастило. За винятком Алонзо, який хотів безпосередньо полювати на поганих хлопців, голосування було одностайним. Варіант номер три «Продовжити експедицію за планом» вибрав кожен. Звісно, це треба обговорити з Карсоном, але короткий дзвінок через супутниковий телефон дозволив вирішити цю проблему. Карсон дуже швидко визначив пріоритети – Ніщо не має стати на заваді експедиції. З самого початку всі знали і розуміли небезпеку. Усі члени команди підписали юридично зобов'язуючу заяву про відмову від відповідальності. Визнали, що вони йдуть небезпечним шляхом. П'ятеро зниклих людей були саме такими, зниклими, доки не буде доведено протилежне. Карсон керував глобальним телевізійним шоу вартістю 12 мільйонів доларів. І статки Wild Dog Media, не кажучи вже про Enduro Adventures, дуже сильно залежали від його успіху. Щоб не сталося, Єгер мав довести команду на місце авіакатастрофи, покуперсатись там, розкрити декілька таємниць, і, якщо можливо, витягти звідти таємничий військовий літак. Ну, і якщо хтось отримає поранення або помре в процесі, це, на щастя, затмариться приголомшливим характером відкриття. Ну, принаймні, так стверджував Карлсон. «Зрештою, це велика таємниця Другої світової війни», – нагадував він Єгору. «Літак, якого ніколи не було». Останній примарний політ. Дивно, як швидко Карсон зробив фразу архіваріуса Саймона Дженкінсона повністю своїми. Карсон навіть зайшов так далеко, що намагався докоряти Єгеру за те, що той стояв на шляху зйомок, а це означало, що Дейл сто відсотків поскаржився. Єгер чітко обізначив, що саме він керує експедицією на землі. І тут у джунглях його слово закон. Якщо Карсону це не подобається, він може прилетіти сюди і зайняти головуюче місце. Після дзвінка Карсону Єгар подзвонив до ейрлендера. Гігантському дирижаблю знадобився деякий час, щоб вилетіти з Великобританії. Але тепер він був на шляху до своєї точки. Єгер знав пілота Стіва Макбрайда ще тоді, коли їхні шляхи перетнулись в армії. Хороша людина для компанії «Ейрлендер». Була ще одна причина, чому Єгер довіряв саме їм. Перед відльотом з Лондона він уклав угоду з Карсоном. Якщо Раф не летить з ними, то повинен стати очами експедиції в небі. Карсон погодився і Великого Маорі призначили помічником офіцера Макбрайда, у тому ж Ейрлендері. Єгер зв'язався з Дирижаблем та отримав інформацію від Рафа про всі аспекти загальної картини експедиції. Додаткової інформації про смерть Енді Сміта не було, що і не дивувало. Єдине, що вразило, це новина про Саймона Дженкінсона. Лондонську квартиру архіваріоса пограбували. Зникли всього три речі. Файл про рейс U390, iPhone, на який він нещодавно зробив фотографії файлу Ганса Камлера, і ноутбук. Дженкінс був наляканий пограбуванням. І налякався втричі більше, коли ще раз запросив інформацію в Національному архіві. Файл Ганса Камлера називався авіа-54-1403. Національний архів стверджував, що ніяких записів про існування такого файлу немає. Але Дженкінсон бачив його на власні очі, навіть зробив кілька знімків, і все ж через пограбування не міг довести свою точку зору. Примарний політ мав тепер примарний архів. Розділ 42. Раф сказав, що Дженкінсон був наляканий, так, але, здавалось, духу не втратив. Навпаки. Архіваріус заприсягся, що відновить ці фотографії, щоб не сталося. На щастя, копія збереглась у кількох онлайн-хмарах. Щойно йому вдасться отримати комп'ютер на заміну, він знову їх завантажить. «Новини від Дженкінсона могли означати лише одне», – думав Єгор. «Хто б це не зробив, він мав достатню владу та вплив, щоб змусити зникнути ціле британське урядове досіє. Наслідки викликали глибоке занепокоєння. Але він нічого не міг зробити з цього приводу тут, в серці Амазонки». Єгер попросив Рафа уважно стежити та інформувати його щоразу, коли він зможе встановити зв'язок між наземною командою та ейрлендером. Він зібрав свій мильний набор та закрутив його в тугий оберемок. Наступного ранку вони вирушили вниз по річці. Місце в човнах було обмежено. Дейл явно щось зняв, тому що тримав камеру вимкнутою. Але Єгар відчував, наскільки напружений оператор. «Слухай, я знаю, що тобі це не подобається», – зізнався Дейл. «Ну, зйомки. Мені дуже шкода, що я все зробив так раніше. Я трохи психував. Але зрозумій, моя шия на кону. Все залежить від успіху шоу». Єгар не відповів, тому що цей чоловік йому не особливо подобався. Тим більше після таємних зйомок. І, знаєш, є цитата про мою галузь, сказав Дейл, про телевізійну індустрію від Хантера С. Томпсона. Хочеш почути? Єгр поклав дробовик на плечи. — слухаю уважно. Телевізійний бізнес це жорстока і неглибока грошова траншея, почав Дейл, як довгий пластиковий коридор де злодії та звідники бігають на волі, а хороші люди гинуть, як собаки. Це, звичайно, не точна цитата, але частина, що хороші люди гинуть, як собаки, чудовий висновок для всієї галузі. Єгер подивився на нього. У моїй справі є схоже прислів'я. Поплескування по спині – це лише розповідь про те, як туди увійде ніж. Він зробив паузу. Слухай, тобі не обов'язково мені подобатись, щоб я міг з тобою працювати. Але я також тут не для того, щоб зламати тобі яйця. Поки у нас є якісь правила, ми зможемо зробити всю справу, не вбиваючи один одного. Які правила? Розумні. Ті, яких ти будеш дотримуватись. Ось, припустимо, перше. Не питай в мене дозволу на зйомку. Знімай так, як вважаєш за потрібне. Але якщо я кажу, що знімати не потрібно, то знімати не потрібно. Дейл кивнув. Звучить справедливо. І друге правило. Якщо будь-який інший член команди просить тебе не знімати, ти не знімаєш. Так, ти можеш прийти до мене і спитати дозволу. Але в першу чергу слухаєш побажання інших людей. Але це означає, що кожен має право вето, заперечив Дейл. Ні, маю тільки я. Це моя експедиція, а ти з Кралем в моїй команді. Якщо я вважаю, що вам потрібно дозволити знімати... Я стану на ваш бік. Я розумію, що вас чекає дуже складна робота. Я поважаю це і обіцяю бути чесним арбітром». Дейл знизав плечима. «Що ж, виходить, вибору у мене немає?» «Немає», – підтвердив Єгар. «Третє правило. Якщо ти коли-небудь спробуєш зробити те саме, що і сьогодні вранці», «Ну тобто будеш знімати, коли я скажу цього не робити, твоя камера здохне на дні річки. Я не жартую. Я втратив п'ятьох людей. Не доводь, будь ласка». Дейл розвів руками в знак каяття. «Ну, я вже вибачився». «Четверте, останнє правило». Єгер затримав погляд на Дейлі. «Не порушуй правил». «Зрозумів. І, до речі, не зробиш мені послугу? Трошки полегшити для мене роботу. Можна я візьму у тебе інтерв'ю, скажімо, тут, на березі річки, щоб підсумувати всі сьогоднішні події?» Єгер задумався. «Будуть запитання, на які я не захочу відповідати?» «Ну, тоді не відповідай, але пам'ятай, що ти керівник експедиції» і повинен належно розповідати про всю цю справу. Єгер знизав плечима. «Гаразд, буде інтерв'ю, але пам'ятай, правило є правило». Дейл посміхнувся. «Та зрозумів я, зрозумів». Потім він привів краля. Вони поставили камеру на легкий штатив, зачепили Єгеру горловий мікрофон, щоб отримати пристойний звук, а Дейл перейшов у режим інтерв'юера. Він сів біля камери, попросивши Єгера поговорити з ним безпосередньо та спробувати ігнорувати об'єктив, який мало не втулився тому в обличчя, та коротко описати події останніх двох днів. Під час інтерв'ю якась частинка Єгера визнала, що Дейл добре справляється зі своєю роботою, він з такою майстерністю витягував інформацію, що здавалось, ти просто балакаєш з товаришем під пиво у місцевому пабі. Минуло 15 хвилин інтерв'ю. Єгер майже забув про камеру. «Було цілком очевидно, що ти з Іриною Наровою ходили один навколо одного, як леви, що готуються до бою», – почав Дейл. «То навіщо ризикувати всім заради неї?» Там, на переправі, тому що вона в моїй команді, відповів єгар. Цього досить. А як щодо бою проти каймана, ти мало не втратив життя, і все ж пішов у бій за когось, хто, здавалось, зневажав тебе. Чому? Єгар витріщився на дила. У моїй професії є дуже старе правило не казати поганого про мертвих. «Давай, наступне питання». «Гаразд», – погодився Дейл. «Отже, ці таємничі озброєні люди. Є якісь здогадки, хто вони і що шукають?» «Я цього взагалі не розумію», – чесно відповів Єгар. «Так далеко, всераде Лос-Діос, не повинно бути нікого, крім нас та індіанців. І що це за люди?» Вважаю, вони можливо, також намагаються знайти місце катастрофи, а можливо, намагаються завадити нам його знайти. Все інше, мені здається, не має сенсу, але це лише здогадки, не більше. Це досить гарне припущення, що наш суперник може шукати уламки, продовжував Дейл. На чомусь ці здогадки ґрунтуються, перш ніж Єгр встиг відповісти. Краль видав дивний звук, ніби прихльокнув. Єгер помітив, що словацький оператор мав неприємну звичку смоктати зуби. Дейл повернувся і дав йому зубочистки. — Друже, я тут інтерв'ю беру. — Зосередься і будь тихішим. Краль глянув у відповідь. — Я зосереджений. Я сиджу за клятою камерою і натискаю на кляті кнопки. «Це якщо ти не помітив?» Чудово, подумав Єгар. «Минуло усього два дні, а знімальна група вже бажає крові. А що ж буде через тиждень у джунглях?» Дейл повернувся до єгора, закотивши очі. Ніби казав. «Подивись, з чим я маю справу. Давай повернемось до тих людей зі зброєю. Чому саме такі здогадки?» «Ну, я просто трошки подумав над цим», – відповів Єгер. «Хто знає точне місце знаходження цього військового літака? Полковник Евандро, я та Алонзо. Якщо і є якась інша сила, яка хоче його знайти, то вона повинна слідкувати саме за нами, або змусити когось із нас говорити. Коли ми летіли сюди...» За нами слідував невідомий літак. Тож, можливо, лише можливо, вони супроводжують нас майже всю дорогу. Дейл посміхнувся. «Клас! Я все!» Він показав на краля. «Вимикай живлення!» «Це було круто!» Цими словами він звернувся вже до Єгера. «Ти був дуже-дуже крутий!» Єгер стиснув дробовик. Хочу попросити копатись поменше у всілякому бруді. Але в будь-якому випадку це інтерв'ю краще, ніж коли ти крадькома знімаєш». «Згоден?» Дейл трошки помовчав. «Слухай, а ти не хочеш щодня знімати щось подібне? Типу відеощоденник?» Єгар пішов по піщаній косі до табору. «Можливо? Ну, якщо буде час». Він знизав плечима. «Подивимось короче». Розділ 43 У джунглях швидко настає ніч. З наближенням темряви єгер побризкався засобом від комах і добре заправив штани в черевики, щоб не допустити усяких повзючих гадів, які можуть водитись вночі. Так і ліг спати повністю одягнений у чоботях з дробовиком на руках. Тож, якщо на них нападуть в темряві, він одразу зорієнтується. Але немає ніякого засобу, щоб повністю перемогти найзаклятішого супротивника – комарів. Єгер не бачив їх, проте добре чув, як вони кружляють над його тілом, наче маленькі кажани вампіри що прагнуть посіяти кровавий, хворобливий хаос. І, звичайно ж, вони напали на його команду. Єгер чув, як хтось із команди добряче так борсається. Він заліз у гамак. Кінцівки палали від втоми. Після боротьби за порятунок нарової та одиночний похід через джунглі, Єгар був повністю виснажений. Минулої ночі він майже не відпочивав, і не сумнівався, що зараз буде спати як морець, Тим паче, що Алонзо пообіцяв стерегти. Колишній морський піхотинець встановив розпорядок варти, щоб цілу ніч спостерігати за джунглями. Якщо комусь з будь-якої причини потрібно буде покинути табір з піщаної мілини, навіть щоб сходити в туалет, вони будуть робити це парами. Таким чином у кожного буде підтримка на випадок неприємностей. Густа оксамитова темрява огорнула піщану кусу. А разом із нею прийшла какофонія нічних звуків. Безглуздий рітмічний бій цикад, який триватиме до сходу сонця. Незграбний шипучий тупіт масивних жуків та інших літаючих істот. Що окружляють довкола, майже нечутні пронизливі верески гігантських кажанів, що летять над водою, повітря над Ріо делос Діос було насичене ними, крила били потемряві. Єгр бачив ці швидкоплинні силуети на тлі слабкого сяйва зірок, примарні силуети кажанів помітно контрастували з моторошним полісуючим сяйвом світлячків які, здавалось, заполонили шовкову ніч, ніби зоряний пил. Уздовж всього берега вони утворювали флюоресцентну синьо-зелену пляму, що занурювалася в дерева, і час від часу вогники згасали. Так, кажани, налітали та хапали їх. Так само четвірка людей з команди Єгера були вирвані з тіні лісу примарною силою. Перед сном Єгер опинився в облозі сумнівів, від яких він відмахувався протягом дня. Отже, в його команді п'ятеро, а минуло лише два дні. Він має якимсь чином врятувати експедицію, і він не знав, як це зробити. Звичайно, це не перший раз, коли Єгер опинявся в сраці. Завжди здавалось якось викарабкатись. І в одному він був впевнений. Відповіді на всі нещастя десь там, глибше в джунглях, на місці авіакатастрофи. Це єдине, що змушувало його не здаватись. Єгер підняв ногу і потягнувся, щоб розшнурувати лівий черевик. Потім занурив в нього руку, і щось витяг з устілки. Потім короткий спалах ліхтарика, і його очі зупинились на двох обличчях. На зеленоокій красуні матері з вороновим волоссям, і на хлопчику, копії єгера, що стояв біля неї. Багато ночей він молився за них. Він робив це протягом довгих порожніх років у Біоко, зробив і сьогодні увечері у Гамаці, між двома деревами на піщаній косі на Ріо де Лос Діос. Там, на місці падіння, він знайде відповіді, напевно, навіть ті, яких найбільше жадав, відповіді на те, що саме сталося з його дружиною та сином. Тримаючи ту фотографію, Єгер відпочивав. І, поринаючи у сон, він якимсь чином відчував, що зараз у них тут перемир'я. Уперше, після стрибка з парашутом, він не відчував спостереження, жодного ворожого погляду з тіні джунглів. Але також було і розуміння, що це тимчасово. Вже відбулись перші сутички. Є перші постраждалі. Війна тільки починається. Розділ 44. Вони пливли по річці три дні. Три дні, протягом яких єгар розмірковував над наступним етапом їхньої подорожі. Річка текла зі швидкістю десь 6 кілометрів на годину тож по воді вони подолали добрих 120 кілометрів. Єгер був задоволений прогресом. Така б відстань зайняла б у рази більше часу і виявилася б більш виснажливою. якщо б група пішла по суші. Наближалась середина третього дня, коли він помітив те, що шукав Зустріч води. Тут ріо Делос діос з'єднувався з трохи меншою, Ріо-Оуро, золотою річкою. У той час, як велика річка була сповнена мулистих залишків із джунглів і була темно-коричневою, майже чорною, Ріо-Оуро, менша річка, була золотисто-жовтою, а води – багаті на піщанні відкладення, які змила з гір. Там, де річки сходились, холодніші та щільніші води Ріо-Оуро неохоче змішувалися з водами теплішої та менш щільної родички. Отже, єгер міг бачити перед собою вражаючу ділянку, де чорні та білі води бігли пліч-опліч, десь на кілометр вперед і більше, майже не змішуючись. Отже, лишалось три кілометри до місця, де вони повинні зупинитись. Попереду знаходився непрохідний бар'єр – водоспад диявола. А приблизно за 30 кілометрів від водоспаду їхня мета – таємниче місце катастрофи. Єгер, як колишній командос королівської морської піхоти, добре почувався на воді. Він допомагав тим, хто позаду, переміщатись через більш підступні мілини. Він розмірковував над наступним кроком. Подорож по річці виявилась відносно мирною. Але єгер побоювався, що з наближенням виходу на сушу цей спокій закінчиться. Тепер він бачив нову загрозу в повітрі. Глибокий гортанний рев наповнив його вуха. Наче сто тисяч антилоп гну біжали африканською равниною у величезній тисняві. Єгер глянув уперед. На обрії була вежа туману. Насправді ж бризки ріо де діос яка каскадом падала вниз. І утворювала один з найвищих і найдивовижніших водоспадів у світі. Через водоспад диявола. Не було шляху. Це стало очевидним з аерофотознімків. Єдиний маршрут – це стежка, яка вела вниз. Саме по ній Єгер хотів подолати крутий спуск. Обхід водоспаду диявола займе багато часу, але альтернативи не було. Єгер вивчив місцевість з усіх боків. Єдиний спосіб – це та сама стежка. Звідки вона з'явилась, хто її проклав? Це, напевно, таємниця. Це могли бути дикі тварини або індіанці. А можливо, це та сама озброєна, ворожа й небезпечна таємнича сила. Розділ 45 Дещо ще хвилювало єгера. Останню частину подорожі він планував пройти з командою з десяти осіб, їх п'ять, і він не знав, що робити з відсутніми членами команди. Коли вони зупиняться, то запакують речі в каноя, і забрати за собою не зможуть. Залишити човни означає визнати, що зниклі члени команди мертві, але єгар, здається, придумав дещо. Він озирнувся його каноя попереду, інші позаду, всього 5 15 футових надувних експедиційних суден, кожне з яких складалось і утворювало куп розміром близько двох квадратних футів, але розкладалось в човен, здатний перевозити 249 кілограмів. Там, на піщаній косі, вони розпакували човни. Та накачали їх за допомогою насосів, а потім спустили у воду та навантажили спорядженням. Кожне каное могло похвалитись потрійним корпусом із захистом від проколів, а також регульованими м'якими сидіннями, що дозволяло веслувати на великій відстані без особливого дискомфорту. Спочатку єгр хотів пустити п'ять каное одразу. У кожному по двоє членів команди. Але через те, що їхня кількість скоротилась вдвічі, вони переналаштували все так, щоб на кожному могла розміститись одна особа. Найбільше полегшення, здавалось, відчули Дейл і Краль. Вони не хотіли проходити триденну подорож річкою в одному тісному каноє. Єгер бачив одну деталь. Одну причину їхньої ворожості. Краль обурювався старшинством Дейла, тим, що той керував зйомками, а словак став лише асистентом. Що ж стосується Дейла, то його дуже дратувала злощасна звичка краля смоктати зуби. Єгер бачив багато експедицій, де кращі друзі починають ненавидіти один одного. Отже, цю проблему треба вирішувати, оскільки такі суперечки можуть підставити під загрозу всю експедицію. Решта команди – сам Єгер, Алонзо та Каміші – досить добре ладнали. Особливо в цьому допомогло усвідомлення, що вони зіткнулись з хитрим ворогом. Троє колишніх солдат елітних сил були єдині у своїй біді – і тільки знімальна група гризлась за спинами один одного. Проте вода проганяла ці думки. Керуючи каноє, Єгар був майже щасливим. Це те, чого він з нетерпінням чекав ще в Лондоні. Довге висловання вниз по дикій і віддаленій річці. В самому серці одних із найбільших джунглів планети Земля. Є бачив, як дикі звірі з граями збігались до берегів, а повітря бриніло від ударів безлічі пташиних крил. Тут поруч був і дробовик на відстані протягнутої руки. Якщо випадковий кайман спробує завдати їм неприємностей, зброю можна легко витягнути і вистрілити. Як виявилось, більшість тварин вирішила триматись на відстані тому що каное зараз були найбільшою річчю, яка рухалась річкою. Одного ранку Єгер побачив, як ягуар полює на каймана, що лежить на березі, і порадів за гігантського хижого кота, тому що після битви з однією з цих гігантських рептиль та втрати Ірини Нарової, нелюбов до кайманів сягнула до глибини Єгерової душі. І була ще одна радість від подорожі річкою. Каное Дейла та Краля пливли в тилу флотилії. Єгер стверджував, що вони найменш досвідчені, і тому їх слід тримати якнайдалі від будь-яких неприємностей. І як бонус, оскільки вони були позаду, Єгер опинився достатньо далеко від об'єктива камери. Одначе, останнє інтерв'ю дуже вплинуло на нього. Виявляється, з камерою можна поговорити і навіть трохи розвантажитись. В цій експедиції друзів у Єгера не було. Алонзо – так, чудовий заступник другого командира. Насправді, він багато в чому нагадував Рафа. Алонзо може стати хорошим і вірним другом. Але зараз він ще не був довіреною особою, як і гіро каміші. Єгр вважав, що може чимось поділитись з тихим японцем, з людиною, яка пронизана містичним віруванням воїна Сходу Бусідо. Але йому потрібно спочатку впізнати каміші. Ці двоє елітні воїни, і таким хлопцям треба деякий час щоб відкритись та розмовляти. Власне, таким був і сам Єгер. Після трьох років у Біоко він гостро усвідомив, наскільки комфортно йому стало у власній компанії. Ні, він ніколи не був самітником, але навчився виживати наодинці. Він просто звик до власної компанії, і часом так було легше. На якусь мить Єгер задумався, що було б, якщо б Нарова вижила? Чи стали б вони друзями? Відповіді не було. Та й в будь-якому випадку вона померла задовго до того, як він зміг її впізнати. Якщо це взагалі можливо. Тож, за відсутності друзів, камера стала дивним видом довіреної особи. Хоча у неї був один серйозний недорік. Поряд з камерою завжди сидів Дейл, а отже сильно розкриватись не треба. Минулим вечором вони, розташувавшись на березі річки, зняли друге інтерв'ю. В момент розмови Єгер помічав, що поступово стає теплішим до цього чоловіка. Дейл з дивним спокоєм та гідністю витягував з нього чесні відповіді. Це дійсно рідкісний дар. І Єгар почав відчувати до цього неухочу повагу. Після інтерв'ю Стефан Краль затримався. «Сподіваюсь, ти не подумаєш, що я брешу, але я подумав, що тобі потрібно знати». Почав він, і дивна кривобока посмішка спотворила обличчя чоловіка. «Та таємна зйомка – це ідея Дейла». Він стежив за камерою і ставив запитання. Він неспокійно глянув на Єгера. «Я казав, що це не спрацює. Але Дейл не хотів слухати. Він, типу, великий режисер, а я простий помічник. Тож він вирішує всі питання». Кралеві слова густіли від образи. «Я на роки старший за нього». Я багато разів знімав джунглі, але чомусь я тільки помічник. Чесно кажучи, якщо він спробує той самий трюк ще раз, я його зупиню. Просто говорю тобі. «Дякую», – сказав Єгор. «Я буду пильнувати. У мене троє дітей. Знаєш їх улюблений фільм?» Продовжив краль, і кривана півусмішка розрізлась на все обличчя. Це шрек. А знаєш ще щось: Дейл, як принц Чармінг, він цим користується, світ телевізійних ЗМІ повний жінок, і він крутить ними як забажає. Під час служби в армії Єгр здобув репутацію людини яка з повного нуля може зробити героя, що певною мірою пояснювало пристрасть до аутсайдерів. А Краль безперечно був аутсайдером у знімальній групі. Але водночас Єгер добре розумів, чому Карсон призначив Дейла головним. В армії часто командували молодші офіцери, які мали набагато більше досвіду просто тому, що у них був талант командувати. Якщо б Єгер був Карсоном, то зробив би те саме. Він зробив усе можливе, щоб заспокоїти краля. Сказав, що якщо у того виникнуть серйозні занепокоєння, то завжди готовий вислухати. Але рано чи пізно вони вдвох мають розібратись зі своїми стосунками. Така напруга може знищити експедицію. Під носом єгерового каное, білі й чорні річкові води змішувались у брудносірі, гуркіт водоспаду диявола переріз у зловісний, оглушливий грім. Цей звук повернув єгера до реальності потрібно виходити на сушу швидко. Попереду і праворуч він помітив ділянку багнистого берега річки і дав знак рукою. Потім повернув в ту сторону. І в момент повороту помітив, як якась тварина чи щось інше пурхнуло вздовж берегової лінії. Він вдивлявся в джунглі. Можливо, це щось знову з'явиться. А наступної миті з джунглів Вийшла постать. Людська. Боса. Гола. Був лише пояс з переплетеної кори навколо тальї. Фігура стояла на видноті і дивилась в бік єгера. Водна ділянка в 500 ярдів відділяла експедицію від воїна племені амазонських індіанців, яке ні з ким не йшло на контакт. кінець 45-го розділу. Дякую за прослуховування. Буду вдячний за лайки, коменти та підписки. Якщо ж бажаєте викинути на вітер 10 гривень, то можете стати спонсором каналу. Дякую за прослуховування. Почуємось